פרק י"ח ויהי ימים רבים ודבר אדוני היה אל אליהו בשנה השלישית לאמור לך הראה אל אחאב ואת תנה מטר על פני האדמה ויהי לך אליהו להיראות אל אחאב והרעב חזק בשומרון ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על הבית, ועובדיהו היה ירא את אדוני מאוד. ויהי בהחריד איזבל את נביאי אדוני, ויקח עובדיהו מאה נביאים, ויחביאם חמישים איש במערה, וכלכלם לחם ומים. ויאמר אחאב אל עובדיהו, לך בארץ אל כל מעייני המים ואל כל הנחלים, אולי נמצא חציר ונחיה סוס ותרד, ולא נכרית מהבהמה. ויחלקו להם את הארץ לעבור בה, אחאב הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיהו, הלך בדרך אחד לבדו. ויהי עובדיהו בדרך, והנה אליהו לקראתו, ויקירהו ויפול על פניו, ויאמר, האתה זה אדוני אליהו? ויאמר לו, אני. לך אמור לאדונך, הנה אליהו. ויאמר, מה חטאתי? כי אתה נותן את עבדך ביד אחאב להמיתני? חי אדוני אלוהיך, אם יש גוי וממלכה, אשר לא שלח אדוני שם לבקשך? ואמרו אין, והשביע את הממלכה ואת הגוי, כי לא ימצא אכה. ועתה, אתה אומר, לך אמור לאדונך, הנה אליהו. והיה אני אלך מאיתך, ורוח אדוני יישאך על אשר לא אדע, ובאתי להגיד לאחאב, ולא ימצאך, והרגני, ועבדך ירא את אדוני מן נעורי. הלא הוגד, לאדוני, את אשר עשיתי בהרוג איזבל את נביאי אדוני ואחביא מנביאי אדוני מאה איש חמישים חמישים איש במערה ואכלכלם לחם ומים ועתה אתה אומר לך אמור לאדונך הנה אליהו והרגני ויאמר אליהו חי אדוני צבאות אשר עמדתי לפניו, כי היום אראה אליו. וילך עובדיהו לקראת אחאב, ויגד לו, וילך אחאב לקראת אליהו. ויהי כראות אחאב את אליהו, ויאמר אחאב אליו, האתה זה עוכר ישראל? ויאמר, לא עכרתי את ישראל, כי אם אתה ואת אביך, בעזובכם את מצוות אדוני ותלך אחרי הבעלים. ועתה, שלח קבוץ אלי את כל ישראל אל הר הכרמל, ואת נביאי הבעל ארבע מאות וחמישים, ונביאי האשרה ארבע מאות, אוכלי שולחן עיזבל. וישלח אחאב וכל בני ישראל, ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל. ויגש אליהו אל כל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? עם אדוני האלוהים לכו אחריו, ועם הבעל לכו אחריו, ולא ענו העם אותו דבר. ויאמר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא לאדוני לבדי, ונביאי הבעל ארבע מאות וחמישים איש, וייתנו לנו שיניים פרים, ויבחרו להם הפר האחד, וינתחוהו וישימו על העצים, ואש לא ישימו. ואני אעשה את הפר האחד, ונתתי על העצים, ואש לא אשים. וקראתם בשם אלוהיכם, ואני אקרא בשם אדוני, והיה האלוהים אשר יענה ואש, הוא האלוהים. ויען כל העם ויאמרו, טוב הדבר. ויאמר אליהו לנביאי הבעל, בחרו לכם הפר האחד, ועשו ראשונה, כי אתם הרבים, וקראו בשם אלוהיכם, ואש לא תשימו. וייקחו את הפר אשר נתן להם, ויעשו ויקראו בשם הבעל, מהבוקר ועד הצהריים לאמור. הבעל עננו, ואין קול, ואין עונה, ויפסחו על המזבח אשר עשה, ויהי בצהריים, ויהתל בהם אליהו, ויאמר, קראו בקול גדול, כי אלוהים הוא, כי שיח וכי שיג לו, וכי דרך לו, אולי ישן הוא ויקץ. ויקראו בקול גדול, ויתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים עד שפוחדם עליהם. ויהי כעבור הצהריים, ויתנבאו עד לעלות המנחה, ואין קול, ואין עונה, ואין קשב. ויאמר אליהו לכל העם, גשו אלי. ויגשו כל העם אליו, וירפא את מזבח ה' ההרוס, ויקח אליהו שתי מעשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר ה' אליו לאמור, ישראל יהיה שמך, ויבנה את האבנים מזבח בשם ה' ויעש תעלה כבת סטה עם זרע סביב למזבח, ויערוך את העצים, וינתח את הפר, וישם על העצים, ויאמר מילאו ארבעה חדים מים, ויצקו על העולה ועל העצים, ויאמר שנו, וישנו, ויאמר שלשו, וישלשו, וילכו המים סביב למזבח, וגם את התעלה מלמים. ויהי בעלות המנחף, ויגש אליהו הנביא, ויאמר, אדוני אלוהי אברהם, יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל, ואני עבדיך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני, אדוני, ענני, וידעו העם הזה, כי אתה אדוני האלוהים, ואתה הסיבותה את לבם אחורנית. ותיפול אש, אדוני, ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה בת לחיך. וירא כל העם ויפנו על פניהם ויאמרו אדוני הוא האלוהים אדוני הוא האלוהים. ויאמר אליהו להם תפסו את נביאי הבעל, איש אל ימלט מהם, ויתפסום, ויורידם אליהו אל נחל קישון, וישחטם שם. ויאמר אליהו לאחאב, עלה אכול ושתה, כי כל המון הגה שם. ויעלה אחאב לאכול ולשתות, ואליהו עלה אל ראש הכרמל, ויגהר ארצה, ויישם פניו בין ברכיו, ויאמר אל נערו, עלנה הבת דרך ים, ויעל ויבט, ויאמר, אין מאומה, ויאמר, שוב שבע פעמים, ויהי בשביעית, ויאמר, הנה עב קטנה, ככף איש עולם מים, ויאמר עלי אמור אל אחאב אסור ורד, ולא יעצורך הגשם. ויהי עד כה ועד כה, עבים ורוח, ויהי גשם גדול, וירכב אחאב, וילך יזרעה ויד אדוני הייתה אל אליהו, וישנס מותניו, וירוץ לפני אחאב, עד בואך יזרעה לה.